Ca să trec la mesaj, vreau să. Mona, mă să găsesc niște chestii faine care vreau să le citesc împreună cu voi ceva amuzant, ceva ce știu că o să vă placă. Că tocmai ați venit de la școală și mulți ați încheiat săptămâna asta. Vreau să vă zic și eu ceva de școală. Și că îl întreabă profa pe Johnny, mai Johnny ți-a învățat tabla mulțirii, la care Johnny îi spune, mai am o strofă, doamnă profesoră. Tot despre școală, întrebare, știi de ce a murit carte de mate? Avea prea multe probleme. Cică că campionatul mondial de furat. Finala. Care echipă fură cel mai multe electronice în 30 de minute dintr-o hală câștigă? În finală echipele. SUA, Franța, România. Între echipa SUA. După 30 de minute de-abia se cunoștea dacă intrase cineva. Între echipa României. După 30 de minute se cunoștea ceva, ceva. Între echipa României. Iar după 5 minute Iese unul și întreabă Șeful, luăm și prizele <răzări> Și încă una Și după aia Terminăm cu setul ăsta de, de glume Dacă se o întreabă pe Johnny Johnny, cine ne a luat azi la școală? 3 de 1 răspunse Johnny Pe cum așa? Pe primul l-am luat la matematică Ne ai toți întrebat de fracții, cu ații Pe mine cât fac 1 plus 1 Și i-am spus 2, cât să facă? Și mi-a pus 1 Și <răzări> așa, al doilea la sport, zice. Cum să iei la sport? Da, zice. Mi-a zis profesoara să ridic piciorul stâng, apoi pe cel drept. Și i-am zis, păi, în ce vrei să stau atunci? Păi, ce școală e asta, mă Johnny, zice Texo. So. Așa am zis și eu și am luat unul la purtare. Dar no, bun, dragii mei, haideți să întoarcem astăzi la, la Matei. Evanghelia după Matei și vom vorbi. Evanghelia după Matei, un mesaj fain în această seară. Vorbim câteva, puțin, și după aia uh, mergem la cafe. Sami, unde e Sami? Sami? Sami, Sami. Sami la cafe deja face. Eu sunt? o tuns, ați văzut? N-am văzut de mult pe Sami tuns. Luni o zi specială pentru noi, e ziul lui Călin. Călin împlinește 28 de ani. <fie> Am mulți ani, Călin! Happy birthday! <fie> În 21 mai, Florin, unde e Florin și Alina? Florin și Alina, câți, nu, Florin, Alina, Alina, câți ani de cărținție împliniți? 4 ani de căsnicie! Palin, o știm de când era o tipă studentă, venea și cânta în perioadă cu noi. Florin a luat-o așa fărat-o. Dar bun, ați găsit Matei, capitolul 7. Matei, capitolul 7, versetul 13. Matei, capitolul 7, versetul 13. Unde scrie... Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Și mergem și la doctorul Luca, mergem la Luca, capitolul 13, Luca, capitolul 13, cei care vreți să veniți la Planet Shakers în timp ce întoarceți la oca 13, nu uitați că dacă sunt destui oameni, dacă suntem vreo 50, putem merge cu autobusul. de -aia... unde ești, Ama? Ama ați văzut-o. Ama o să aibă o listă la terminare și cei care vreți să veniți cu noi cu autobusul la Planet Shakers, cei care nu știți cine e Planet Shakers, ăștia care zgude planeta, înțelegeți? No, mergeți pe YouTube și căutați Planet Shakers să vedeți ce fain cânt. avem și la melodii traduse de la ei. Ei, între Song și Planet Shakers, uh, între Song și Planet Shakers, uh, ei e bază acolo în Australia. Luca, capitolul 13. Așa că dacă vrei să veniți cu noi, e uh, 30 de lei să vin cu noi cu autobusul, 30 de lei la Planet Shakers. După ce terminăm cu Planet Shakers, vorbim despre Michael W. Smith în Budapesta. Și să vedem cine vrea să vină cu noi Dar nu uitați, Eugen o venit din Timișoara să ne vândă bilete la 20 de lei Fiți atenți, asta e șmecheria Că de mâine biletul se scumpește la 25 de lei Așa că dacă trebuie să vă împrumutați de bani, faceți bine că câștigați 5 lei Unii dintre voi veți cumpăra bilete și le veți vinde cu 25 nu. Vă dau idei ah, Uite, fă face bani Așa, da Cine are bani investește bilete acum Luca capitolul 13 ați găsit. Luca capitolul 13. Ieri au fost uh, alte două zile de naștere importante în biserică. Uh, am, uh, Alina, uh, Alina am plin 22 de ani. Alina, la mulți ani, Alina. Eu am spus că rămâne la 22, indiferent ce mai urmează. Și am o prin 16 ani, am. <laughs> nu, ea, nu, nu zice. Nu, deci la fete, dacă nu trec de 20, rămâne tot uh, 16. La mulți ani, ama. Și licea licea să nu e sana Sanu? nu Sanu, Sanu, tu câți ani ai împlinit marți. 17 ani, la mulți ani, Ligia. La mulți ani. Așa, ați găsit Luca 13, cam greu, cam greu, cam greu. Luca 13 cu 24 spune așa, Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Vă citeți din nou, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Deci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. În seara asta vreau să vorbesc despre subiectul turist versus uh, emigrant. Turist versus emigrant. Ne rugăm și începem călătoria noastră în seara asta. Atât să mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici. Să mulțumim pentru seara asta. Să mulțumim, doamne, pentru 15 mai. Pentru fiecare tânăr care e. Doamne, a decis în această zi de 15 mai să fie aici împreună, Doamne, să stăm împreună în prezența Ta, sau în cuvântul Tău. Doamne, mă rog ca Tu să te folosești de mine, să vestești cuvântul Tău și mă rog ca fiecare inimă să fie deschisă în această seară și fiecare să ne cercetăm și să spunem ca David. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea, și dumă pe calea veșnicie. Acea te rog, doamne că dosă, cercetezi fiecare tânăr, să -mi vorbești mie, vorbește Fiecare doamne și folosește de mine în această seară în a cuvântul tău. În numele lui Iisus Hristos. Mă rog, toți tineri spun amen. Amen. Amen. Eu știu că la mulți dintre noi ne place să călătorim, De am și uh, uh, premiul la proiectul 49 este o mulsejură, excursie. Uh, și mie îmi place să călătoresc și uh, vreau să văd câți dintre voi sunt în asentimentul meu, vă place călătoriile okay? Câți dintre voi vă place să stați acasă? Ah, două, două, trei persoane okay, ok, super Acasă, pe mes, așa uh, de, de o perioadă, câțiva ani la rând, nu știu, vreo 3-4 ani Cred că împreună cu Călin obișnuiam să mă duc în fiecare toamnă la conferință de tineret în, în Virginia și în New York, și mergeam și călătoream împreună și e fain, eu vă spun de un, un exemplu, e fain când nu mergi singur într-o călătorie, nu e așa că e fain, mergi singur, nu ai cu cine vorbi, tot cu headphones în urechi, tu știi, tot singur, singurel, de așa, tot cu moții și ăsta, deci nu merge... E fain să ai o companie, să mergi, să mai vorbești, să mai schimbi. Și atunci a fost fain, prima dată când am mers în, în, în, în state, începeam să fi invitat la conferințe de tinere, de acolo mergeam singur și no, era ok, dar când am mers împreună cu, cu Călin, a fost fain că mai vorbeam, mai vorbeam, uite mă ce fac ăștia, uite cum săște în țara asta. Și totdeoarece când mergeam în America, treceam prin Paris. Uh, așa era cea mai ieftină rută Mergeam prin Paris Budapest am Paris Și după aia Washington DC Asta era ruta pe care noi mergeam <laughs> Și prima dată când am călătorit Ori de câte ori călătoream eu singur Niciodată nu mă oprea Așa de la security Să verifice ceva la mine uh, Dar când uh, am mers cu Călin Și călătoream împreună cu Călin Călin tot timpul era oprit uh, Și prima dată la... La primul aeroport, când s-a întâmplat chestia asta, ne gândeam, oh, e o coincidență Și uh, Cică, ei uh, pun, uh, tot așa, uh, au ei un număr aleatoriu, care, o persoană uh, care îl verifică Nu poate pe fiecare persoană să-l verifice că e așa mult trafic prin aeroport nu are cum la fiecare să deschidă valiza, să vadă ce? Așa că aleg aleatoriu unele persoane Dar noi ne-am dat seama că, că în tot timpul era aleatoriu ales nu înțelegeam cum, Călin Și atunci ne-am dat seama că numele lui Călin Seamănă cu un nume arab, Calif Și atunci ei se gândeau încă și cum seamănă el mai brunețel, așa Imediat o crezut, mă, ăsta poate e ceva arab Trebuie verificat Și țin minte că eu treceam prin check-in să mergi să te verifice Știți că ați văzut probabil cei care ați mai cărți Și ați văzut în filme, cum treci printr-o poartă t -t -t -t -t, Și dacă vezi, dă-ți dă dă cureaua jos Te să-ți dai pantofi și așa mai departe dar asta făceai, dar ce se întâmpla este călin Nu numai că trebuia să fac asta După aia era ales uh, Mr. Uh, călin please come. Uh, el mergea pentru că pe biletul lui se punea Și am văzut ulterior X, Deci x, x, uh, x Deci era tot, noi aveam un număr 0, 1, 2, 3, el avea X, X, x, x, x Adică persoana aleatorie Călin sărac o stătea acolo, I -i venea, punea mănușe și căuta prin Călin, că nu mai avea chiloți pe aici, mai își băga cu el. <laughs> nu. Dar avea tot felul de lucruri personale, avea el batiste tot, și toate le scotea și vedea că nu cumva să aibă ceva explosiv în geanta lui. Și că tot era regulă, uh, câteva dăți la rând, tot timpul Călin era verificat, el avea mai brunețel și cu... Uh, avea numele Calin, imediat uh, și credea că e ceva persoana suspectă. Ciuciui, nu știau de unde să le ia Ciu putea fi chinez, putea fi, nu știau de unde să le ia Ciuciui. Dar a fost o dată care nu o să-i pentru că așa de fani că nu puteam să nu râd. Uh, eram în Paris și uh, nu numai că ne-au verificat când am intrat în terminal, ci ne-au verificat și când am intrat în, pe avion Era probabil uh, ceva alertă În acea perioadă deci De două ori ne-au verificat în acel aeroport Ei pe Călin îl verifică un francez De acolo, era un francez așa De, de culoare și uh, tu, Nu știu dacă îți aduce aminte Îți aduce aminte Călin, nu uitați experiența asta Și Călin începe să vorbească cu el Cei care știți pe Călin, că e foarte sociabil Deci el și dacă merge să cumpere o pâine Deși face prieten cu persoana de la cumpără pâine Lăvită la biserică și vine la biserică copiilor Și dacă are copii, sigur, și la generația Dunamis Dar foarte sociabil, vorbește cu toată lumea Și uh, erau acolo Eu sunt o persoană care Eu vorbesc cu el, dar nu intru așa în mari detalii Deci, uh, mă mulțumesc, dacă călătoresc Călin i -i place între detalii, cum ești, ce ai mâncat Cum a fost da, Te-ai trezit bine și așa mai departe Eu nu intru în așa multe detalii Dar Călin îi place lisociabil Și uh, e darul lui ăsta Și era francezul ăsta uh, Era acolo de față Eu trecusem deja, a rămas Călin acolo să fie Și Călin începe să-i spună Cum de fapt el a făcut franceză în școală Și începe să-i spună Cum el a studiat mulți ani în școală Franceza și cât de, no, de faină a fost să studieze franceza și tot vorbea de anii, de zile care studia franceza săptămână de săptămână și pune francez o întrebare lui Călin o să va? Și Călin e blocat adică, <laughs> s <-a> blocat Călin <laughs> Și începe că nu înțelege ce vrea să zică <laughs> Zice și în Adică, cum. Nu înțelege francezul? După, stai, tu ai făcut franceză, zice. Da, zice. Cât s-a mai făcut franceză? nu știu. Șase ani de zile. Și nu știi ce înseamnă că o să va. Nu zice, nu știu ce înseamnă. Vedeți, de ce franceză ai făcut? Atâta, uh, și atâta a ținut acolo și sunt nerva pe ea. Adică, cum vorbești că ai făcut franceză, că nu știi ce înseamnă că o va. Acum, știi ce? Nu, acum, nu știu cum o să Acum, că știe. Doamne, da, atâta, atâta am râs, dar e ok, pentru că atâta timp cât ești turist, nu te are nimeni, nu te bagă nimeni, asta îi, nu, e, nu știi, dar atunci, țin minte, ca și turiști, când am mers ca și turiști acolo în, în, în acel loc, țin minte cum, că l-au uitat, mai era așa când tatăl meu, am întrebat, tatăl, au făcut, nu știu câți ani, ani de zile pe el, pe urma să se făcea rusă puternică în școli, și tatăl a făcut rusă și noi dată eram așa la masă Nu mai ți cine a venit Că ceva relație în Rusia și l am întrebat tată, dar cum se zice Cum se zice da în rusă <gântu -i> Și tatăi, eu nu știu că ani a spunea că a făcut rusă Dar nu știu cum se zice Zice, <gântu> doamne ajută Dar ai făcut rusă Că uita cum se zice da în rusă Așa era și că l-a făcut un lapsus Nu mai știu unde. Dar e fain, de exemplu, un lucru care îi fain Te distrez, ca și turist E fain că mergi într-o țară, vizitezi țara, te bucuri de privelii te bucuri de oameni, te bucuri de mâncare de acolo, dar nu ești obligat ca și turist, nu-ți place ceva, îți iei bagajul și mergi în țara ta. Ca și turist, nu? Doamne, nu-mi place, mă super pe mine, eu am plecat de aici. Și mergi, am mers, mergeam în America, mergeam cu valiza, mergeam la oameni acasă, eram turiști. Eram turiști, ne prima oameni acasă, intram în casă, dar mulțumim că, dacă se zice că nu ne plăcea nici ne nicio problemă, luăm valiza și am plecat, că suntem turiști. Când ești turiști, e fain. mai e fain când mergi ca și turist în țări care îs, îs, îs faine. Adică nu, știu, adică, nu știu, sunt unele țări care nu mi-ar place neapărat să mă duc să, ca și turist. Adică nu știu dacă aș vrea neapărat să mă duc să văd Afganistanul. De exemplu, adică nu știu ce să văd acolo în Afganistan Ce să vizitezi? Peșterile? Uh, unde se ascunde ăsta bin la dens? Ce, ce să văd acolo în, uh, ca turist? Dar sunt țări în care ai vrea să mergi ca și turist să vezi și îți place și abia aștept să mergi să le vizitezi și îți locuri faine. Dar uh, când, turistul e fain, de el viața e ușoară. Dar uh, e o altă categorie a unei persoane care intră într-o țară dar nu intră cu viză de turist. Intră cuvință de emigrant. Asta e altă poveste. Deci, când vii ca și visă de emigrant, nu numai că te supui legilor acelor țări pe perioada în care ești acolo, dar ai anumite responsabilități. Și odată ce ai spus că nu mai vrei, nu mai vrei să, nu mai vrei să rămâi în țara asta, tu mergi înapoi la tine în țară. Ca și turist. Dar ca și emigrant, asta e țara ta. Ca și emigrant... Ai ales să stai aici și mi-aduc aminte, Am dacă s-a duce aminte, uh, prietenă ta, cum o cheamă, Ana? Ani, Ane, Ane, cu ta, familia ei, ți aminte când a venit aici și ne-a spus că ei, uh, ei emigrează în Statele Unite și le a spus goodbye uh, și a fost așa un sentiment. Nu i-am mai văzut de atunci, nu ai mai, nu mai venit așa în țară, ori emigrat acolo, is gone, forever, est în America. Vor veni ca și turist doar înapoi în România Pentru că ori emigrat. au emigrat S-au supus acelor legi S-au supus acelor uh, uh, Chiar dacă le place unele lucruri Nu le place unele lucruri Iau emigrat și rămân acolo Nu ți bagajul și vin în țară Ai emigrat într-o țară Și în această seară În minutele care au mai rămas Vreau să vorbim în, în lumea spirituală În lumea creștină Cum unii creștini sunt uh, turiști Și Dumnezeu nu vrea turiști în caucinicea lui Ci el vrea emigranți Și în această seară O să poți să spui tu singur întrebarea Sunt eu un emigrant În împărăția lui Dumnezeu Sau sunt un turist Un turist Și vom vedea diferența între ele sunt gata să pornim la drum să vedem care diferență. Și la sfârșit Noi o să facem prin indicare de mână Cine-i turist mână a Și vă blestemăm și nu, nu așa vom face și tu singur o să poți să-ți răspunzi. Sunt un turist sau un emigrant? Hai să vă spun care e frumusețea lucrurilor. Frumusețea lucrurilor este că poți să fii ca și turist într-o țară și să ajungi să emigrez în ea. Nu mi s-a întâmplat la mulți vecini de a voștri, sau poate prieteni, au mers ca și turist în America și astăzi au, acolo, au emigrat acolo. Ți-mi minte că o persoană, un prieten care mi-a spus cum a emigrat în America, a ca și turist și după aia când a ajuns acolo și a ars pașaportul și a ce. Cine mai știe cine e eu? Am ars toate actele mele și au emigrat acolo și au făcut acte. Noi o au trebuit, trebuit avocat și așa mai departe. Dar au fost o modalitate prin care el a intrat ca și turist și a devenit o emigrată în acea țară. Așa că faptul că ești turist, astăzi să-ți dai seama că ești, ești un turist, e ok pentru că poți, încă ai poți să schimbi viza în viza de emigrant în Împărăția Lui Dumnezeu. Iisus Hristos când a venit pe pământ, dacă vedem înainte de Matei capitolul 7, aici ai predica de pe munte, probabil cea mai cunoscută predică pentru că e lungă. Și dacă veniți la tineret și auziți că stați aici la o la 4 5 de minute de predică și vi se pare, așa lungă-i, imaginați pe vremea lui Iisus Hristos stătea ore întregi la predici. Tot de dimineața Iisus predica până seara și se la o pauză, luăm prânzul un pic, 10 minute Băgăm un sandwich, băgăm un kebab Sau ce, băgau ea cu suflachii Și e, pornim înapoi la drum Iisus se era și vorbea. Iisus începea să vorbească Oamenilor și oamenii erau atras de Iisus Era ceva interesant, Iisus mergea într-o citate Toți oamenii îl urmau Era ca un magnet Unde mergea Iisus Îl oameni. oamenii Dar de, de ce mergi după el? Nu știu, ce mă atrage Mergem toți după el și oameni care, de exemplu, stăteau, erau oameni care poate jucau șah pe ulițele Ierusalimul jucau șah și imediat trece Iisus pe lângă ei, lăsau jocul de șah. Ca și hipnotizați, mergeau după Iisus. Era ceva ce atragea la Iisus. Era ceva ce... Era ceva la Iisus care gloatele mergeau după el. Și de multe ori veți vedea Mulțimi erau după Iisus Hristos Și vedem că Iisus nu mergea cum mergea ăștia Că mers acum prin, uh, prin... Am văzut la poștă în Felix și nu știu turg târg este acum A micilor producători în Felix Și cu boxe fratele meu de alea de Sony Și-o lipit acolo cu scoci de mașină Atențiune, atențiune, astăzi Isus nu era așa Nu venea cu reportofol Ei, hey, veniți la mine Pur și simplu vor, vor, vorbea Oamenii veneau la el Era un om obișnuit, nu avea voce de aia de trompetă Care să urle așa de tare Oamenii erau ceva atras, ceva atragea la el. Și când veneau la Isus Hristos, Isus numai că le vorbea despre o nouă împărăție. Nouă împărăție, deci împărăția lui Dumnezeu a venit. Asta le ale, de împărăția lui Dumnezeu a venit. Și el era singurul cetățean, Isus. Și voi. Și pe cetățenii care emigrau îi numeau ucenici. Aștepti erau emigranții, ucenicii. Și invita, nu vreți și voi, să veniți în împărăția asta. Era o altfel de împărăție, era o împărăție spirituală. Nu era o împărăție teritorială, era o împărăție spirituală în care erau alte legi decât legile care erau acolo pe pământ. Erau legile guvernate de Biblie. Și le spunea despre această împărăție. Și tuturor mulțimilor care le vorbea, le vorbea. Nu vreți să intru și tu în această împărăție. În Luca 13 se spune un lucru... Spune că mulți vor vrea să intre Fiți atenți e interesant Astăzi sunt mulți care poate aud despre împărăția asta Râd Dar va fi un moment În care vor vrea să intre Și nu vor putea Biblia vorbește de un moment Isus vine și spune Acum puteți intra în împărăția asta Acum ușa e deschisă Poarta e larg deschisă Acum puteți intra Dar va fi un moment Când nu se va mai putea intra Ușa se va închide am citit în Luca 13 Mulți vor vrea să intre Și de multe ori când se referă la acel timp De multe ori ne duce, Iisus ne duce cu gândul la Noe Și tot așa au fost și Noe Noe vorbea, era om neprienit Le spunea oamenilor, cetățenilor, vecinilor lui Întoarceți-vă la Dumnezeu și toți că va veni potopul Și toți, vine potopul Ce potop mă să vină mă Vine potopul, Ce potopul? Nu o niciodată. Vezi, tu ești nebun. De ce? Ai avut ceva halucinații? Ce-o vorbi Dumnezeu tu? Adică tu personal, pe Dumnezeu, te ești nebun, Ce-au râs ei? Până la un moment dat. Când a început să ploaie. Și-a plat. o plat, Și-a văzut că apa crește. Și din... Ca și baby ăla Care dădea de eng Râzi, răzi, Până îți dai seama că E serioasă treaba Și Biblia spune că mulți au vrut să intre în corabie Și n-au putut intra Și de ce? Noi ar fi deschis ușa Noi era cum era un om bun ar fi deschis ușa Dar Dumnezeu a închis ușa și vreau spune că Dumnezeu închide ceva, nimeni nu poate deschide. Ascultați-mă, va fi un timp în care mulți vor dori să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi vom vrea. Hai și tu, ești colegul meu, ești pret, mă dar cu tine am fost la clasă. Hai și tu în Împărăție. Noi vom vrea, dar nu vor mai putea intra pentru că Iisus va închide ușa. Voi fi prea târziu. De asemenea, va fi prea târziu pentru cei care sunt turiști. Și vorbește de Biblia și Isus începe să le vorbească despre această împărăție, începe să le vorbească că în această împărăție sunt alte valori și vorbește și dacă citești despre valorile acestei împărății și vorbește despre, cum astăzi noi le numim fericirile și veți vedea în Matei, să vă citesc așa câteva dintre ele, să vedeți ce spune Isus despre această împărăție, e altfel, alte valori decât ceea ce sunt aici și spune ferice cei săraci în duh că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice ce ce plâng, că cei vor fi mângheați Ferice de cei blânz că cei vor moșteni pământul Și le spune despre valorile care sunt promovate în această împărăție Și după aia în Matei capitolul 7 Le spune despre două căi de ajunge în această împărăție Spune despre două căi Și le spune La prima vedere îți două căi care par că amândouă duc în aceeași direcție Mulți când ne gândim la cele două căi Și când poate ați auzit predicat din acest pasaj Te gândesc, doamnă, aia care merge în iad Păcătuiești, faci ce vrei, merge în iad Și ai în care e normal Mergi pe drumul Pocăinței Și a Supunerii față de Dumnezeu Dar dacă ne gândim aici nu vorbește despre Cum să ajunge în iad Și cum să ajunge în împărăția Dumnezeu Vorbește despre împărăția lui Dumnezeu Și spune pe calea asta sunt două căi una care duce la pierzare, una care crezi că merge în împărăție, dar nu merge acolo, mulți merg acolo, și una care zice că e partea strâmtă, și calea îngustă, e mai greu un pic pe asta, nu e așa de lejer, nu e așa de cool pe asta, dar asta duce la viață veșnică. Și fiecare spune, voi alegeți pe care mergeți. Câți dintre... Concetățenii noștri din România, credeți voi că au declarat că cred în Dumnezeu și sunt creștini. Vă spunem peste 90%. Peste 90%. Asta e un procentaj foarte mare. Peste 90% declară că sunt creștini. a spune, mulți sunt cei ce intră pe poarta largă. Poarta largă e poarta care orice merge. Orice nu se te iartă. O, pot să fac orice, oricum mă duc la biserică, se roagă popa pentru mine, mă iartă. Care e problemă? E porta asta largă. Îmi trebuie să fac eu ce vreau, că oricum, Dumnezeu mă iartă. Și porta asta largă, face orice, mă, du-te la biserică, du-te la o spovedanie, înainte de paște, ar fi chiar indicat, și după aia gata, ești ok. E porta asta largă. Și oamenii cred și trebuie, auzi, tu crezi că vei merge în cer? de <gângări> ce? Am fost un om bun. Da? Da. Am ajutat. am ajutat pe ăla de la stradă, de la colț. Tot mă ceru bani am dat și eu bani. Și ce am mai făcut? Am ajutat pe bătrânica aia care stă, i-am spălat și eu coborul. foarte fain. Dar vedeți pe, în împărăția lui Dumnezeu nu să intre pe fapte bune. Mulți vor să facă de ea. prințesa dia oaie, bune fapte a făcut de ea. Dar nu să intre pe fapte bune. Pentru că oricât de multe fapte bune ai făcut, natura ta e tot păcătoasă. Și tot ai păcătuit. Și poți tu face, să încerci să echilibrezi păcatele tale cu faptele tale bune, să zici, o, fac destule fapte bune ex, că am păcătuit aici și am dat-o în bară rău. Mai cum, pentru că tot în balanță pică păcatul și ăla trebuie plătit de cineva. Cineva trebuie să plătească și problema e că plata la păcatul ăsta nu e că merge stai în închisoare, cinci ani. Singurul mod de a plăti pentru păcat este prin moarte. Plata păcatului este moartea. Așa că în Împărăția lui Dumnezeu și când vin oameni la biserică, mulți vin la biserică și poate ai venit în această zi ca și turist la biserică. Hai să văd și eu despre ce e vorba. Și mă bucur că ai venit. Pentru că dacă nu vii nici măcar ca și turist, nu o să știi niciodată cum e țara asta. Nu o să știi niciodată cum e împărăția lui Dumnezeu. Dar ca și turist, poți decide, nu mai vin. Nu mai vin. Pentru că niciunul dintre voi n-ați fost forțați să veniți aici. Ai ales să vii. Ai, poate pentru un prieten, tu vi un prieten, doamna, ai ales să vii. Ești, un, ești turist. Ești, noi te numim o safir. Trebuie să înțelegi că în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu caută în emigranți. Și păștea îi numește ucenici. Și de trecută am vorbit despre ce înseamnă să fii un ucenic. Și Iisus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și în fiecare zi și să mormeze. Ca și turist, dacă vii ca și turist, și un exemplu pe Teo. Teo vine ca și turistă, îmbrăcat de faină de la economie. Vine la noi și... Intră, intră, intră cum ar fi, Biserica Salem să zic, e așa, sucursala împărăției ai tangență, când merge este sucursala băncii, BCR și a, a altor bănci și ai tangență și îți dai seama așa un pic de cum e banca de la sucursală, a ai intrat aici și că aici îți cam dai seama despre ce-i vorba în împărăția lui Dumnezeu, închinare rugăciune, vestirea cuvântului, supunerea sub autoritatea lui Dumnezeu și vine Teo îi place o, ce mult îmi place mai e, e faină muzica aici E super, o, ce, uite și joc O, ce, îmi place E chiar fain, poți să faci niște poze cu astea care se să joacă Și să faci poze și, ca și turist, merge acasă și uite-te, arată lui soră sa sau, Fii atent, fiate atent ce fain uite-te, o cântat, avem ce faină trupă. Și e foarte fain, poți să fii un turist extraordinar cu poze, și vine la mine și spune: Teo, am poți să filmezi, să vadă, deci, mea, ce fain, îi și maica mea și toți să ne bucurăm. Și am niște vecine, să le las ce faini aici, la Salem, așa de faini, abia să mă duc să le la poze. Și ce se întâmplă, ei vine. Mai vine mai vine de câteva ori și dintr-o dată începem să vorbim despre, despre viața ta, despre lepădare de sine. Și dintr-o dată ea are o dorință să, să devină anechină, să zicem. Și Dumnezeu are un alt plan pentru ea. Dumnezeu vrea că ea să facă altceva, să meargă la facultate, să, să, să, să, să facă altceva, să meargă într-o țară și dintr-o dată nu-i nu place ideea cu altă țară, nu-i place ideea. Dumnezeu are alt plan pentru mine. Nu-mi place împărăția lui Dumnezeu Unde e geanta mea? Eu am plecat <sus> Și ca turist îți iei Și spui, Ted, eu am plecat, ne vedem Poate într-o zi, dar nu aici <sus> Și ți-a la geanta Și ai plecat că e supărat Adică cum Dumnezeu ți-a visul tău Să vii manechină și te pune să mergi într-o altă țară Să mergi în Moldova, să vorbești cu moldovenii Despre împărăția lui Dumnezeu Să vii și o altă predică Dumnezeu chiar interesat de muzica pe care o asculți Și auzi că eu chiar nu impresionat De BG Mafia care tot în înjurătoră După înjurătoră scoate și chiar nu-i o onoare Să asculți tu muzica la tare Așa la maxim în camera ta Și să încerci să le spui altora că iubești pe Iisus Cu BG Mafia în camera ta zilnic Și auzi predică și a spus mai, du-te super, adică cum? Că tu ai crescut cu BG Mafia Adică ei au fost mentorii tăi, cum mă? Nu, nu se poate E geanta și mergi Ceea, mai, Eu, prietenii mei, BG Mafia și mergi ești i turistul Și trebuie să vă spun un lucru Fai, știi care e chestia? Că poți să fii turist în ani de zile Poți să fii în biserică turist an de zile, cum nu-ți place ceva Mergi, ești turist Eu mă pot forța să stau aici în țara ta în, La Dumnezeu Nu mă pot forța Ești turist Îngeam cu Mona pe Republicii, trebuie să-și ceva Ce să ce ce nu mai țin minte ce și, uh, și merge și -o, văd acolo la un magazin Vedem uh, o fostă turistă din Salem Și au fost în Salem E ok când timp vin la Salem Și după aia se îi cheamă într-o altă biserică Și îl slujește pe Domnul, asta e super ok Dar când vin în Salem și după aia merg apoi în lume a fost turist Și a mers după aia la Ți-mi ce magazin era? După aia a mers la Libelula, mers la Libelula, ce mai alt turist. altă turistă De la Zale Pentru că un emigrant Un emigrant vine în biserică cu geanta Sau o venit ca și turist, depinde Și se decide, Doamne, eu Vreau să lumesc pe Christos, Iisus Hristos Indiferent ce se întâmplă și vii ca și emigrant și vă spun sincer, ca și emigrant nu știi toate regulile, nu știi toate poruncile lui Dumnezeu, nu le știi pe toate, Adi și Silviu, vei știi toate poruncile când ați venit, nu știu știut ce cere Dumnezeu direct de la voi tot, nu ai cum să știi tot. Așa și când intri într-o țară ca și emigrant Nu știi exact tot Nu știi că n-ai voie în statul ăsta să faci zgomă după ora 10 Și tu ești obișnuit la ora 11 să strigi nu știu ce în pădure Dar tu nu mai poți face asta Că în statul ăsta american nu se poate striga după ora că te bagă ăștia în închisoare Și atunci tu trebuie să te supui Și Când vine în împărăția lui Dumnezeu Nu știi toate legile din împărăție N-ai cum să le știi pe toate Dar e o decizie Aici rămân de ce? Pentru că Dumnezeu s-a atins de tine, l a întâlnit pe Dumnezeu, știi că e un Dumnezeu real și aici rămân. Aici rămân. M-am decis și este o cântare, se cântă de multe ori la botez. M-am hotărât să-L urmez pe Isus și înapoi eu nu voi da. Isus vorbește despre oamenii care dau înapoi. Biblia spune că nu-și găsește El plăcerea în ei. Nu știu și plăcerea. că astăzi plăcerea vreau să te întreb astăzi. Ești tu un emigrant? Sau un turist? Pentru că calea asta a turistului largă. e largă. Eu ușoară. Faci un tur, vinerea și duminica. Vii cu tramvaiul, mă duc în vizită. Trecem pe la astfel, facem niște poze, merg cu prietenii, face niște poză faine, ne distrăm fain și mergem înapoi când suntem turiști. Dar migrantul, migrantul vine, e parte din viața lui, nu mai la Salem, nu numai vinerea. Sâmbăta se trezește, el citește Biblia. De ce? Păi nu e turist. E emigrant. E afectează toată viața lui. Problema cu turiștii E următoarea turist. Poți să fii turist o perioadă, poți să fii. Și cât timp încă mai este șansa să schimbi viza, e harul lui Dumnezeu asta, E harul lui Dumnezeu. Pentru că va fi un moment în care nu mai poți să schimbi. Din turist în emigrant, n cum. Pentru că am când am fost în America, în anul 99, am mers să vizitez și după aia am rămas cu vize de studii. Am decis să studiez acolo un an de zile. Și mi-a trebuit să-mi schimb viza din turist în student. Și a fost un proces la emigrări, trebuie să merg și să aștept. Se putea face. Era acest har, dacă vreai să studiezi, putea studia. Dar trebuie să vă zic că va fi un timp în care mulți vor vrea să devină și ei emigranți în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu vor putea. Pentru că va fi prea târziu. Și aceștia sunt cei care astăzi așa râd de tine, cum a râs de noi. <gângălă> Albert, mergi la Salem! Extraordinar! Nu ți-ai găsit altă biserică mai bună! Așa cum a râs de noi, râde noi astăzi. Eu vă spun lucru, eu nu zic că cine râde la urmă o să râdă mai bine, că nu o să râdem, vă spun eu singur. Când, sigur, când o să-i vedem că merg în iad, nu o să fie deloc de râs. Așa că noi, noi nu o zicem că o să râdem noi la urmă Noi doar vrem să le dăm șansa Cât timp încă mai este har Să meargă de pe calea asta a turistului Să intre în împărăția lui Dumnezeu și să spună de astăzi înainte Îl urmesc pe Dumnezeu orice s-ar întâmpla Orice s-ar întâmpla Astăzi pentru noi să devenim emigranți ca și emigrante, ce implică emigrarea? Păi, unul din lucrurile care implică emigrarea, într-un final, este și botezul. E acest uh, simbol. M am hotărât definitiv. Nu știți că de multe ori, prin, multe, prin multe cercuri, era... Dom'le, cât timp încă n-ai făcut botezul, încă mai poți schimba lucrurile. Și oamenii știu asta, că după ce faci botezul, ar trebui să fie, că și unii după botez rasă lasă și dau înapoi, dar ar trebui să fie un semn în care înapoi nu dau. Și declară întregii lumi, devin cetățean al împărăției, am hotărât. Și biserica primară, adică în biserica care au urmat, chiar după zilele lui Iisus Hristos, când făceai botezul, Declara întregii lumi, sunt un cetățean al împărăției, faceți ce vreți cu mine și mulți când făceau acest lucru erau denigrați de familiile lor erau trimiși acasă afară adică din casă și spus, da, ești cetățean al împărăției nu, no, du-te, tu cum ta și lasă-ne pe noi în pace dar mulți au plătit prețul pentru că au vrut cu orice preț să nu fie un turist să fie un emigrant E mai greu să fie emigrant. Oamenii deja știu că tu emigrezi? <laughs> tu, tu ești serios? Adică pe viață? Da, pe viață. Adică nu te mai poți schimba. Adică, dar dacă peste vreo 20 de ani, bă, pă, poate vine altă religie, poate vine ceva religie de-asta din... India, ceva poate și o să-ți placă tu, adică te-ai decis pentru totdeauna, pentru Dumnezeu, adică nu crezi că e prea radical, nu crezi că poate ar trebui să aștepți un pic, să fii un pic turist, să vii, să vizitezi, să vezi cu mâi, să râși să tu, să faci poze. Și lasă că vedem așa decizia aia finală, sau, sau să să-l urmezi pe Hristos cu aia. Hai mă, stai un pic, nu te decizi acum să te predai Domnului, nu? Stai un pic, mai așteaptă, mai vezi cu mâi. Ești, ești turist, mai vizitează locurile, mai mergi pe alte biserii să vezi cu mâi. De uite, am auzit că sunt mormonii în oraș. Mereși și pe la ei, mă, să vedeți despre ce e vorba cu mormonii ăștia. Mereși și la martorilor Ova, că am zis că altă religie. Mereși și la Emma, mă, să vedeți despre ce e vorba, adică să fim așa mai educați. Și îl întâlnești pe Hristos și îi spui, cred că mai încerci și alții să văd. Că poate este altul mai bun ca tine, Doamne. Și nu mai este. Și pierzi îți pierzi timpul. pierzi timpul. Îmi întreba astăzi, apropia încheiere. Oare, oare ce ești tu? Oare dacă ar fi Dumnezeu să-ți să să printuiască starea ta la ora actuală în împărăție și să-ți arate poza ta și lângă stare, acolo, ce fel de viză ai tu în împărăție? Cu turist sau de imigrant? Adică, te-ai să-l pe Hristos, indiferent ce se întâmplă? Sau încă mai vezi? Pentru că, dacă ești turist, eu spun un lucru, că te gândești cât timp mai încă poți să schimbi poziția ta din turist în emigrant, schimbo. o că vei vrea într-o zi să o schimbi și nu vei putea. Vei vrea. Și mulți vor vrea. Biblia spune foarte mult. Mulți vor vrea. Zâsta, da, o să schimb acum. E prea târziu. E prea târziu. E prea târziu. multe ori cu cu turiștii e greu. Că cu turiștii trebuie tre tre să te comporți așa cu ei. Domnul turist, vă rugăm să nu știu cum să faceți, dă stați cu picioarele pe ăsta, distrugeți caunul. Nu știu cum, dacă ați, dacă ați putea, ce știu eu, să stați mai frumos trebuie să fi foarte finuți cu turiștii. Că turiștii se nervează. Am ah, mare gata, am plecat Ia valiza și cum l-ai supărat cu ceva Adică zis să mi zis să-mi iau picioarele Jos de pescat. cine e el? gata, am plecat gata. Că ești turist Ești turist Ei, dacă ești imigrant și vine liderul tău la tine Și spune, auzi-mă la ora două noaptea Pe străzi, bântui străzile Ce faci? Două noaptea Ce face un creștin adevărat? Două noaptea. Ce faci acolo? Nu înțeleg. Ce faci cu prietenii? Ești curios. La trei dimineața aud că ești la, în fața la lotus. Ce faci acolo? Și te pune întrebări. Ești un emigrant? Tu știi că nu poți să-ți iei bagajele. Gata, a plecat de la biserică asta. Ce atât de întrebări? Adică cum? Nu pot eu să trăiesc viața mea. Adică nici te dai că m mă nu mă întreb. Adică am plecat, gata. Dar da, un emigrant nu își ia bagajele. Emigrant stă. Mă, stea, mă să vezi cum a fost că m-am cu mea și, uite-te, m-am primit acasă. Ok, în ce-ai făcut? Și nu-ți iei bagajul și pleci, ești migrant. Tu ai decis să rămâi. Ești gata să vezi cum poți rezolva anumite probleme. Așa că, în seara asta, sunt două categorii în care poți face parte, nu este alta. Ori ești emigrant aici, pentru că asta e o sucursală la Împărăției Lui Dumnezeu, Orești turist. Nu dacă ești turist, nu vreau să zic că supărat pe tine, nu. Poți să fii ca și turist. Și unul dintre voi veți veni ca și turist o perioadă, din păcate, din experiență, zic, veți pe parcurs o să vă decideți. Dacă vreți să fiți emigranți alții, veți înțelege că s-ar putea să nu mai fie altă dată. Și ar fi bine să rezolvi starea ta cât timp poți. Și de ce să trăiești? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Răsplata emigrantului e mai mare decât a turistului, turistul nu are nicio răsplată, el e turist Când tot e gata el pleacă, știi cine sărbătorește ziua națională? Emigranții Emigranții Turiștii vișei se bucură ziua voastră, da, tu ești cu noi Deci turist. ești turist Ne trebuie astăzi, oare, oare din ce categorie faci tu parte? Pentru că Iisus spune clar, strâmta este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Puțin sunt cei ce o află. Niciodată sunt după mulțimi. Unde merge mulțimea, a tu. s ar să facă mari prostii. Ce să faci și tu prostii? Puțin sunt cei ce o află eu vrea toți oamenii să fie mântuiți Din păcate, adevărul este crunt Că nu mulți vor să-L urmeze Mulți sunt mulțumiți ca fi turiști Și merg la biserică de Paști, de Crăciun Merg și, -și fac poze la Înviere Merg și își fac poze Și am fost și eu la Înviere Am fost și eu la biserică Bravo A fost un turist eminent dar cum rămâne cu emigrarea? Când ești gata să emigrezi? Hai să ne rugăm. Dată în această seară, mai mult decât eu am putut vorbi, mai mult decât eu am putut, Doamne, spune, dincolo de cuvintele mele, Doamne, vă rog ca Duhul Sfinte Tu să lucrezi, Tu să vorbești fiecare tânăr din acest loc. Să atât dacă sunt astăzi turiști în biserică, care astăzi vin să vadă despre ce vorbă, Doamne, noi îți mulțumim că i-ai dus aici și doamne, suntem recunoscători. Dar vreau, Doamne, ca fiecare dintre ei să se gândească că va trebui să o decizie. Va rămâne în starea de turist sau va rămâne în starea de imigrant, sau își va schimba doamne, din turist, viza în emigrant. și va decide o dată pentru totdeauna să te urmeze pe tine indiferent ce se va întâmpla, indiferent greutățile care vor veni, se decidă că merită să te urmează pe tine. Ce să se ară? Mă rog în numele Lui Iisus pentru fiecare tânăr, mă rog, Doamne, ca fiecare să poată să iau o decizie corectă. Doamne, și să spună ca și David, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea peșnicii. Calea emigrantului este calea ucenicului. Ucenic care în fiecare zi se le de sine și a crucea și-l urmează pe Iisus. Asta e calea ucenicului. Calea turistului, turistului turistele cel care vine doar la programe și când îi convine ceva pleacă. Mă rog, Doamne, pentru fiecare turist care e aici în biserică, turist spiritual, mă rog să-l cercetezi Seara Doamne, cât de mult o iubești, cât de mult o dorești pentru împărăția ta. Și mă rog în seara asta, să-l să, -l să iau o decizie corectă, care poate să schimbe destinul. Mă rog, Doamne, ca nimeni să nu fie aici care să își dorească la un moment dat să intre și să nu poate să intre. Pentru că o fi prea trăsiu. Mă rog să-i vorbești fiecărui tânăr în numele lui Isus Hristos. În timp ce tu stai și meditezi la stare ta. Unde ești tu în lumea spirituală, în împărăția lui Dumnezeu? În ce categorie faci tu parte, turist sau emigrant? Aș vrea să pun o întrebare, dacă este cineva în sală și nu-L cunoști pe Dumnezeu, ești de parte de Dumnezeu. Dar această seară ți-ai seama că poate și tu faci parte din turiști. Venești tu la biserică, poate de câteva ori, poate de prima dată ți dai seama că până acum viața a fost chiar un turism Spiritual, Venea în merge la biserică Dar nu te decis Să fii un ucenic Să-L urmezi cu adevărat pe Hristos Să-i Biblia, să trăiești după ea Și seara asta ești aici Și Dumnezeu, simți ceva simți, simți ceva furnicături Simți că simți inima ta bate cu putere Acolo unde stai și simți că Parcă Dumnezeu ție îți vorbește astăzi personal și spune, ești un, ești un turist ești te vrea un emigrant, ești un turist și, și viața ta e în pericol ca și turist. Pentru că dacă mor ca și turist, nu intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar ca și emigrant ai veșnicia asigurată. Ca și ucenica Lui Hristos, persoana care s-a decis să-ți lasă de păcatele Lui, veșnicia da este asigurată. Așa seara asta, dacă este cineva aici și spui, Ted, aș vrea să mă ajuți, vreau să devin și eu un emigrant. Vreau să devin un ucenic al lui Iisus cu adevărat. Nu numai să fiu cu numele, eram pe calea asta largă, credeam că merge și el la vesicet, dar am să că mergeam la pierzare. M am că eram un turist, era ușor, totul. Vrei să intri pe partea cea strâmtă, calea îngustă, calea ucenicului? Că e cineva în acest loc. Și ești aici. Și spui, dar aș vrea și eu să devin astăzi un ucenic al lui Isus. Aș vrea și eu să-l urmez pe Cristos de astăzi înainte. Îl roagă de pentru mine și aș vrea să te conduc astăzi într-o rugăciune. La vârsta de 12 ani am fost și eu condus într-o rugăciune. Și de atunci viața mea a fost schimbată. Am decis la 12 ani. Îl voi urma pe Cristos. Indiferent de cost. Pentru că am înțeles că a murit pentru mine Am înțeles că a murit, a murit pentru păcatul meu Ca eu să nu mai mor Și dacă eu îl primesc pe el El îmi dă viață veșnică și mă iartă de păcate Și am zis, asta, e un schimb fain Eu îi dau păcatele mele El îmi dă veșnicia și iertarea Cost, Ce mă costă pe mine E să-l urmez pe el toată viața mea Și oferta era viața Satan mă oferă moarte așa că am ales viața pentru seara asta ești aici și spui: De așa te rogi pentru mine și cu mine să mă conduci. Ajută-mă, vreau și eu să-l urmez pe Hristos. Dacă e serios și spui: Ajută-mă. Vreau să mă rog împreună cu tine și ne vor ruga imediat, mă o repeta cu toții împreună. Dacă ești aici și. ești tu, ești așa persoană. Vrei să schimbi starăta din turist rucenic în emigrant. Fumă, o să cu mâna doar. În timp ce nimeni nu se uită uitat jos. O să cu mâna, adică o mână de... Eu sunt acea persoană. Este cineva în astăzi? Eu sunt acea persoană. Este cineva în astăzi? Vreau să urmesc pe Hristos. Este de decizi astăzi. Este cineva? Focus mi seama cu mă dar și eu să-mi dau seama. Este? Seara asta la este cineva. Este cineva? Este cineva?